<tryckligt> ja. Då var vi här igen. Mm. Verkligen, vi är verkligen här igen. Det var tat tat tat sist. <gård> Ja, ni som undrar vad fan ni lyssnar på Det de kan jag berätta Det här är aftonkasten, det femte avsnittet oh yeah. Och uh, Jens <laughs> yeah. Jens håller på att skära en vattenmelon En jättestor melon Jag tycker jag lyckades ganska bra Verkligen Den ser fr frisk och frödig ut Kärnfri nästan ja, Det är de här vita kärnorna mm. De här lätta kärnorna du, du tog bara det absoluta toppen Det godaste, det här liksom färskaste den slänger jag ner till hundarna. som i stjärget. Mm. Jon, vill du ha vatten med då? Jättegärna. Härligt. Varsågod. Ja men det var gott var det men det räcker mm. med en tugga. Det mm. mm. var inte Man som man tänkte sig. Mm. Jo men jag är lite, lite fast. Mm. De jag Det har lite fast. Nej, jag är fast. Mm. Mm. Ni får inte vara så här grynigt. Spröjt. Nej, inte grynigt egentligen, mm. men det ska ju vara rinnigt nästan som blod. Ja, jag förstår men att här liksom ja. det är nästan frasigt liksom. Mm. Frasigt mm. det var. Blod. Mm gott. Ja, Vattenmiljon. Härligt. Vi är väldigt glada att vara här. Hoppas ni är glada att vara där. Nu ska vi sätta igång och prata om olika saker som vi tycker är viktigt Till att börja med ska vi säga så här. Vi har ju fått till exempel ett... Vår första... Det är flera som har velat vara med i Aftoncasten kan vi säga. Och vi har ju bett dem att folk ska ja, säga till när ni vill vara med. Vi har bara fått ett telefonsamtal om det och det är ju Anders som har ringt. Och... Anders Marenius Nordal Ja, Nordal ah, heter han bara först <laughs> och när, när han hette Nordal så var faktiskt Anders, jag och Johan Holmberg Vi var ute på en fisketur en gång Det här är mitt största Vilken otippad trio Jag vet Du, Johan Holmberg och ja, Anders Marenius ja. Nordal I, I Nossen i Småland Vi hyrde oss en trampbåt, Hade med oss fiskespön Och fick så mycket fisk Det är så att jag nästan inte tror att det här har hänt Varför var ni ute ni tre? Ja, vi var fiskeintresserade. Det var det. Ja. Och så var ni i samarbetslagare. Ja, ja, antagligen. Eller när det är inte så vi var. Vi var ute på kvällen. På eftermiddagen, efter jobbet. Jag tycker det var konstigt, men, men härligt. Ja, det var jättehärligt. Men sen och sen försökte vi återuppleva det här fiskminnet men det gick inte. Nej. Det var den gången liksom. Ja, det var. Det. Du var med den andra gången ja. Ja, det var liksom, ja. det var jag som var med. Var du Det var lite gnistor mellan er. Det låg lite romans i båten. Det var jag som var utbytt mot Anders Nordahl. Jag hade den andra gången. Det var då du försökte återuppliva. Det som skilde första från andra var att jag var med och inte han. Fyra tänkte så här, det behöver en kort kille. Någon som kan är väldigt lik Anders Marienius Nordahl. Du där, du, vad heter du? Jon. Det är jag. Kom med på fisketur. Ska han spela av? Avslöjade vi här att, att Anders Marrinius Nordal var kanske den egentligen som du var intresserad av. Och så blev det att John byttes ut och så blev det att du fick ta honom. Och Frida tänkte inte så mycket på det egentligen. <laughs> Nej, Nej, jag riktigt det. det var, var ingen större skillnad egentligen. <laughs> Men Anders har i alla fall bett att han ska få vara gäst här. Och det har vi kommit överens om. Det kan vi nu säga till dig Anders... Att vi har kommit fram till att det ska du få vara. Mm, Absolut, det ska du få ja. vara. Vi har en del, del grejer att ta upp med dig Anders. Det ja, var mm. länge sedan vi såg så jag ser fram emot att se dig ja. Anders. Här jag avslöjade för övrigt Anders. Eh, Anders berättade för mig på telefon högst konfidentiellt. Att eh, han var livrädd för Jens. Jenny är ju inte rädd för Jens eh, när de arbetar. ihop. Det sa att Jens direkt. Jag sålde ut det ut. Mm. Men vi gör det också på, mm. liksom i eten. Det här ska han ju få, stört, få stå till svars för. Men jag är lite orolig. Jag är nyfiken på vilken nivå rädslan han låg på. Var det att han var rädd att jag skulle slå ihjäl honom? Nej, eller? det är bra inte. Det... Nej, nej. För när du det. säger så här genuint rädd, då tänker jag att ja, han har ute i sitt du, liv. Ja, nej, nej, du, nej. Kanske, du kanske tänker på den här hamnarbetaren som du gärna vill ha. Ja, min, som... min karaktär. Ja, nej, det som... var inte den drömmen vi... <laughs> nu ska... Jens, bort den här biten som Frida <stegning> ja, jag tog upp. Jag trodde att han skulle ta bort den. Från den <stegning> Men jag tycker att vi kan gå vidare då till de här som är det här med rädsla. För det har ju varit en undersökning på Facebook. Mm. Just ja. det. Om man har kunnat svara på frågan. En stor undersökning. <stegning> en, den liksom har liksom verkligen tagit över Facebook-laten. Ja, Och det har ju varit väldigt många som har svarat på den här frågan. Ungefär sex stycken. Mm. Bland annat du, Jens. Ja. Mm. Fråga bara helt enkelt. Vem av oss är ni mest rädd för? Jens, John eller Frida? Där vann ju jag då, den här tävlingen. Mm. Överlägset. Flest var rädd för mig. Mm. Det är ju inte så överraskande, egentligen. Nej. Nej. Apropå det vi pratade om sist. Nej, det är sant. Men jag är väldigt snäll. Jag, är faktiskt, jag förstår att man är rädd för mig, men jag är väldigt snäll. <här> <här> men, mm, du, jo, men det är du väl. Men, men du kan ju också vara hänsynslös. Nej. Jo. <här> Jag känner, där var jag som Frida med ölkorven sist, jag. Jo, och så slickade med fingrarna som en, en, en krösus. Nej, men det jag menar med hensynslös är, alltså inte, inte illvilja, ill men du alltså, i ärlighet. Ja, och där är man ju hensynslös. Jag kan också vara hensynslös. Jag kan mm. förstå att folk kan vara rädda för mig. Mm. Jag är överraskad på ett sätt att det bara var Anders som tog mig. <laughs> för att jag kan ju, jag är inte så heller så mycket för det här med att dalta runt i cirkelsvantarna. Mm. Utan tycker jag att någonting är dåligt så säger jag gärna det. Så det är det jag menar med ah, precis. Men någon är ju rädd för mig också. Vem var, det? Ja, vem var det? Jag kommer inte ihåg. Jag, ja, jag inte, inte Amanda varit. Pettersson. Amanda, Amanda är rädd för dig. Rosen, ja. det är ju ett skämt. Är äh, hon är gift och har tagit sin makes namn? Ja. Som Frida tycker jag är en jättebra idé att man gör. ingen <laughs> <laughs> det är inget specifikt mot just dem utan det gäller ju allmänhet. Nej, ja, precis, ju ja, nu vill jag ta upp en sak som jag faktiskt har tänkt på mm. det, det finns till exempel efternamn Andersson, Pettersson. Johansson. Lundqvist. Lundström. Mm. Nej, inte Lundström. Om du fick hitta vad du ville förutom det du heter, vad har du rätt att på då? Frida Fridsson. <laughs> Fridson. Mm. Nej, Frida Fridasson. Fridasson. Och du, Jens? Jag har varit inne på det innan. Men när jag... jag har mest tänkt på förnamn, byta förnamn. Jag är inte jättefest vid Jens. kan jag Nej, säga. Nej, det är lite käckt. Jensmens. Det är inte ett... ja, Det är jag nu. Jag får gilla det läget. Mm. liksom. Men jag tycker att jag hellre ville byta det till Titan eller Blixte vill heta när jag var liten okay. Efternamn eh, Drakenhammar mm -hmm. Det är mitt alltid ego, Nikolas Drakenhammar Ifall du lyssnar på det här Nikla Nikolas Du finns, han finns på riktigt Han spelade handboll i Önnereds handbollsklubb Där jag kommer ifrån okay. han, ja, Drakenhammar finns. Ja, ja, han, Nikolas Drakenhammar finns eh, Linjespelare, väldigt duktig Jag känner honom inte alls, jag har aldrig träffat honom Jag har bara sett honom på plan eh, Jag använder mm. ditt namn ofta när jag beställer bord på restauranger Och när jag, <laughs> eh, när jag skriver sådär. Där man ska eh, registrera Olika eh, mm. produkter. Där. då skriver jag Ja, Nikola. när du ska, när du köper så här du får fem kronor rabatt och du köper två DAV och sådär. Ja, skriva ja, namn. ja, men det är såna saker. Eller man ska registrera en piratkopierad version av mm, Word, okay. mm. så skriver mm, jag att det är Nicola Trakelamma. Ja, finns det någon i byen? Ja, ja, precis. Då. Men, men jag vill berätta också att när jag var liten så ville jag heta Jenny. Ja. Mm -hmm. jag förstår inte alls varför jag ville heta det. Men... Jenny med i eller i? I. Ja. Mm. Mm. Mm. Och det är väldigt många som tror att jag heter Linda. Du det är ser ut som en Linda lite faktiskt. Ja, jag tycker inte det själv. Men nu var det till och med så här att häromdagen så skickade någon till där jag jobbar då. Då skrev hon linda ja, det Är det sant? Ja, det är sant. Frida Linda, det är ju inte jättelikt. Du, du, du, du ser det lite som en äh, att hon. Ja, lite grann. Nej, men man vill ju gärna... vill... Vad är det för skitnamn? Liksom? Nej, men inte skitnamn. Jag, tänkte, jag gjorde inte tillräckligt mycket intryck. <laughs> Åh ja. oh, gud, ljud på tal om intryck Ljud, ja, ljud. på tal om intryck Nu ska jag berätta en liten anekdot Jag har ju I veckan som gått varit på turné mm. Med Norrbotten Big Band Uppe ja, i Norrland, det. Norrland, gick Norrland. Det, det gick jättebra Vi har ju gjort en konsert Med Norrbotten Big Band George Ridel och Sara Ridel sjöng George eh, Ridel Och hans Astrid Lindgren-musik vi var ju på eh, turné då och körde med skolkonserter skolkons för elever. och Där jag sjöng inte, även om jag gör det annars mm. så var jag där som eh, själva länken mellan scen och salong kan man säga. Ah. Jag, jag underhöll. Ja, det måste ha varit helt underbart. Jag, jag, jag höll igång kan jag säga. Och, mm. Jag svettade och apade mig verkligen. Mm. Det var lyckat. Det var lite mitt eh, sköteban hela den mm. dramatiska upplägget. Såhär. Så det var väldigt kul att det gick bra. Men jag ska berätta om när jag eh, var på flygplatsen på väg upp till Luleå på Arlanda mellanlandade jag härifrån Göteborg och där på flygplatsen träffade jag Örjan, dirigenten och chefen för projektet och Georg då mm -hmm. och Georg och jag och Örjan har träffats två gånger innan haft egna möten i flera timmar suttit och pratat om vad vi ska göra tillsammans och sådär och så jag glider jag fram där vid gaten och bara tjena tjena Orian. eller tjena grabbar liksom. Och så står vi och pratar lite grann om ditten och datten. Fem minuter in så säger, säger Georg till mig såhär ja men eh, vi har aldrig träffats va? Och jag bara faller. <skratt> jo men Georg vi har ju träffats två gånger i flera timmar och, och pratat <skratt> om det här. Och, känner du inte igen mig? Jag trodde nästan att han skämtade först. Mm. Och han var, eh, nej. Eh, ja, så säger du det? Nej jag känner inte igen dig alls. <skratt> Och han, han försökte inte ens dölja det Vilket jag kan uppskatta mm. eh, Att nej jag, känner, jag ska vara ärlig jag, jag känner inte igen det. Sen förklarar han då att han har väldigt problem med det här Han känner inte igen folk mm. Och att sen, sen skämdes han jättemycket och bara om ursäkt för det här det var, gud vad pinsamt. Verkligen. Men där kände jag verkligen det Jag är jag som blek <laughs> människa som inte har något intryck på folk jag vill alltså, verkligen, Det här vill jag verkligen Säga med eftertryck Jens du är inte en blek människa. man kan Nej, säga jag... mycket om dig tror jag. Jättesolbränn och... Ja, ja men du är, du är, man kommer ihåg dig liksom. Ja, men jag tycker ju det själv, ja. inte för att vara sån, men visst kommer man ihåg ja, mig. Ja, men det, det gör man absolut. Fast... <laughs> nu kommer det män här. Alltså. Ja, fa faktiskt, för att eh, när vi jobbade samtidigt och förstår förståret 2005 va? Ja. Då kommer jag inte ihåg dig från början, utan jag kommer ihåg dig från mitten av sommaren när du satt med halmhatt för du jobbar ju ingenting du satt ju bara och <skratt> spelade gitarr och flygare. <skratt> Nej jag var hos Pernilsson men Ja precis. Ja. Jag jag har faktiskt inget så här jag har, så här, mitt första minne är från efter halva sommaren att du satt ju där varje dag liksom att... Var då satt var? Jag jobbade ju och <skratt> ja. spelade en roll som mm. satt och <skratt> <skratt> du satt ju jag bakom där i, där man äter mat. Vad heter det? Jaha, alltså, när jag var ledig i Halmhatt och sådär samma grej. Ja men du var ju ledig <skratt> ja, hela tiden. Ja, men jag hade är väl sensta lunch. Det var det jag hade. Mm, mm. Jag, satt ju, jag, jag hade ju dubbel lunch. Jag hade ja. lite, lite kläm där. Så att jag satt ofta själv mm. och, och tog emot folk som kom och gick. Ja, vi kom ju, för vi ja. hade ju jobbat och kom och var så här mm. och trötta. Och då kan alltså. man ju tycka att ni verkligen skulle lära känna varandra. Nej, men det var så. Du har suttit där varje enda dag sen typ mitten av juli då, då såg jag det. <laughs> du tror att jag var en del av inredningen. <laughs> först. Så att, ja, det är någon som sitter där då. slags Ja, det här är inte bra att att jag, jag, jag, att jag nej, är att ganska stora arbetsplatser för ja. Först Frida Sundström sen... ja, ja, och sen George Riddell eh, jordredel. George Joj. Nej men gång. Jag fredag. Frida Ja, det var jag. Ja. Och Doris var mig också med en riktig, riktigt snöre till taxigafför mm. satt och snackade att den hade en stor blombukett och kom ja, har kört från äh, Bingolatten nu vet, jag, vet du. Vet du vad jag har fått den här från? Den här buketten. Det är från Jords Riddells dotter. <går> <går> ja, <går> ja, vad kul. För att, eh, ni Sara Riddell hon är med och, och sjöng. Eh, Sara Riddell. <går> hon berättade om den här spelningen på bingolotto. Är det sant? Ja. <går> hon kanske har gjort fler men det skulle förvåna mig. Alltså att de två hade gjort det. För år så... och henne, och hon var med. Men det måste ju vara ett annat, Vad berättade hon då? Hon, äh, det var ju inte apropå. Det, hon berättade inte om en taxikopör. Det vore Ja, ja vilken underbar sammanknytning det hade varit. Mm. Nej, hon berättade att de var väldigt sena till det där giget för att tåget hade stannat och de fick springa rakt in i studion och typ ja, det in, in i bild. det sa jag han också. Blir tant någon sånt. Att de var sena. Ja. Jag kommer visserligen inte Nej, på att vara med, på, men jag <laughs> Jag kommer inte ihåg. för historiens skull säger det, mm. det var så. Absolut. Nej, så den Ridel och jag, kom, de kommer aldrig glömma mig nu kan jag säga. <laughs> Efter den här veckan har jag jobbat hårt på att <laughs> att ge hade skjutit och pratat och han kommer inte. Ja. Ja, vi var, jag eller fyra. Jag Georg, Sara då, dottern och Örjan. Det är ju ändå helt otroligt att ja. inte. I flera timmar verkligen och jag höll ju ändå i låda om mina ja, stora dramatiska ja. visioner för det här konserten. Mm. Men nu Tog är det ju. Så... Det hade Nej, det, ja, det hade jag gjort ja. ifall det hade inte varit en barnpublik som inte Minns hade du mig nu? I... Nej, jag tror att nu är den nu är jag etsad i hans minne. Jo. Hoppas det i alla fall. Mm. Lumpig och förskär, här är karussellet som ska gå till kvällen, tio för stora fem för små, skynda på, skynda på, för ska karussellet Vi hade ju planerat att ha en följetång resten av livet här med en blogg, nämligen Holms Villa drott. Men det har ju hänt något helt horribelt. Hon har lagt ner. Ja, det står så här. Jag läser mm. Snipp, snapp, snut så var bloggen slut Inga mer räkmackor Nej, sorry we're, we're closed Ett sista inlägg har skrivit Vi kommer inte läsa hela inlägget här nu men Vi kan lägga upp det på Facebook ja, Länka det vi på Facebook -sidan. Ja. Men man kan väl säga så här Att vi känner oss lite träffade här det första jag tänkte, det har faktiskt Olle Bergel, eh, Solala-vännen som mm. frekvent tycker upp eh, ett namn här mm. i den här podcasten. Mm. Han, gör stor, han är intryck på mig. Bergelito. Eh, Bergelito, eh, precis. Ja, det är den första eh. 80 procenten. Ja, det, där mm. var han är aktuell. Och han är alltid aktuell. Han är en mm. väldigt, en väldigt eh, mm. intressant och fin människa. Mm. Han eh, skrev till mig så här, är det ni som har fått George eh, Holmes-frun att lägga ner sin blogg? Och jag fick ju en chock och, vi bara, ja. direkt, och tänkte så här, herregud. Har det här kommit till henne? Våran, mm. <laughs> våran företag, som har knäckt denna människa till en grad. Att hon har bara, ja, nu slutar jag. Jag vill inte vara med. Jag, jag tror nog att vi har varit de snällaste kritikerna av henne. Jag kan mm. tänka mig att hon har fått både det ena och det andra. Men det roliga med det här, Fira, du får läsa upp mm. en bit, men det roliga är med det här att det här inlägget hon gör, sitt avslutande, är ju kanske det mest världsfrånvända av allt. Mm. Alltså hon, hon har ju helt tappat koncepten här, mm. för hon verkar ju tro att hon är någon sorts så här eh, provocerande åsiktsmaskin som mm. bara matar ut mm. liksom helt osanna historier och som sticker i ögonen eh, på folk när det är ju så långt ifrån sanningen man kan komma. Det, det är det totala nonsens ja, som hon precis. har gjort. Hon skriver, jag har Ja, nu kommer det här ett litet dag. Då. Jag har inte skrivit om till exempel politik eller dylikt som kan uppfattas som stötande. Man skulle, jag vill kommentera här med en gång att hela hennes blogg har ju antagligen varit väldigt stötande för väldigt många. Och det man undrar är, vad är det för politiska åsikter ja. hon har censurerat sig med? Verkligen. Vad kan det vara? Kan hon inte starta en blogg med det? Jag skulle så gärna vilja läsa om hennes politiska åsikter. Jag tror att vi kommer spekulera lite om vad hon, hur som frun har ja, hon, lämnar, mm. hon, hon, hon, hon bjuder ju in till det genom mm, det här. att, så, att så, ja Men är det så att hon är någon form av ny som, <laughs> Fast jag har inte sagt det för er skull. Så är det. Vi kan bekräfta att det är. Ja. Jo, men Hon har antagligen den här idén om att man kan göra det man vill. Att man kan välja det man vill. Mm. För så här står det vidare då i det här avsnittet. Jag har heller inte skrivit något illa om någon. Jag har bara försökt ha en positiv blogg om en person som har valt att vara hemma hemmafru ett tag. Att spendera tid med familjen och njuta av livet. Min tanke när jag tillsammans med vänner satt för drygt ett år sedan och kom fram till att jag skulle börja blogga var att det kunde vara kul att ge folk, främst utanför Djursholm, här parentes, en inblick i en hemmafrus vardag. Ett sätt att kanske både inspirera, motivera och glädja. Och kom ihåg, av alla hemmafruar i Sverige så var detta endast en hemmafrus liv. Inget annat och ingen annans än mitt. Men det är intressant, hon vill inspirera. Man kan se en kolonisatör, där står där ute med sin bibel i handen och säger ja, vi inspirerar neglerna! Mm. Oh, nu ska vi... Inspirera dem till vad? Hur alltså, ja, är det, det, är det är verkligen? Så... Till vad? Att alla ska leva hennes liv men om man tror ja. att det är inspiration som, som, som fattas ja. så är man ju så dum i huvudet att det är... Det, ingen har kommit på att vad härligt det var att skjuta ut till sin ö ja. i, i skärgården. Och sitta där och dricka mitt vin och jag äta fan. räkor. Och sen äta en tredjedel på en ja, <laughs> ja, Det är bara nu en del, vet alltså. jag, precis, Nu vet jag vad jag ska göra. Och skönt att motivera blev jag också att göra detta. Ja, vi kommer sakna eh, ja, ljusholz. Men verkligen, jag har sökt mig ljus och lyckta. Efter... En efter någon annan blogg att lustmörda. Och har hittat en. Det här är en gammal klasskamrat till mig. Han är Jimmy. han ja, är lite pinigt kan man säga. Daddyliving.se Vad är det Daddyliving för något? Ja vad är det? det kan, kan om om Daddyliving. Kolla Om Daddyliving. Vi går in och läser här. Chefredaktören Tony Lappalainen svarar på några korta frågor om daddyliving.se Vad är daddyliving? Det är en legitim fråga. Daddyliving är en nystartad pappatidning på nätet där fokus ligger på papporna. Så gott som alla som har blivit pappor under 2000-talet har knappt kunnat undgå alla tidningar som vänder sig till mammor och de tidningar och sajter som vänder, säger sig vända sig till pappor också gör det sällan. Någonstans handlar daddyliving om att låta papporna också känna stoltigt över att vara Föräldrar och få en egen tidning där de får möjlighet att vara pappor. Där det handlar kort och gott om föräldraskap med allt vad det innebär. Ja, det är bra. Mm, ja, så man, är lite blandade kan... skribenter då på den här? Bland Precis. Den här som här har vi, ja, exakt. Att vara jämställd som förälder är det första han skriver det. Det pratas mycket om jämställdhet. Det här är alltså Jimmie som har skrivit. Det pratas mycket om jämställdhet i media högt och lågt. Det ska vara lika löner för samma jobb, det ska, vara mer, det ska vara mera män som delar lika, delar med sig, för kvinnor får inte samma villkor. Det ska vara möjligt för en kvinna att göra samma jobb som män och det ska sänkas krav ibland så kvinnorna får plats och får lov att ta plats. Vad problem du har John och läsa, jag ser att ni sitter och kisar det Under ja, alltså, är... Underligt disponerad text. Ja verkligen, jag läser den meningen igen. Det ska vara möjligt för en kvinna att göra samma jobb som männen och det ska sänkas krav ibland så kvinnorna får plats och får lov att ta plats. Det sista håller jag verkligen med om. Alla ska få lov att ta plats, särskilt männen. Vad menar han med det? Det är lite kul här, kom. I, ja, är, han, provokation, är han rolig? Är det, ja, det, är provokation. Jag, okay. det har inte varit givet att mannen ska ta plats vid barnuppfostran Han ska jobba och dra in pengarna till huset, Medan mamman passar barn och lagar maten. Och det håller jag med om också. Man håller med om det, här, vet jag inte. Men det är ungefär så det funkar hos oss. Jag jobbar och drar in pengarna medan min fru passar barn och lagar maten. Hon tjänar faktiskt mindre inte för att vi gör samma jobb utan för att hennes jobb helt enkelt betyder mer för samhället men samhället inte verkar ha råd att betala. Undersköterska jag honom. Mm. 14 om inom yrket. Men ändå tycker jag vi är så jämställda man bara kan bli genom våra val och vårt handlande. Och det kan ju inte visa någonting om. det. Nej, det de kan Det blir eh. ingen som har sagt det om honom heller. Eller alltså, det kanske det, jag vet inte. Han verkar känna ett behov av att försvara sig direkt. Han mm, verkar och nu kommer en ny rubrik här. Männen tjänar mer pengar, inom citationstecken. Jag och hon tjänar in pengarna till vårt hushåll. Hon och jag spenderar dem lika mycket och på det enkla sättet löste vi det som par oftast grälar om ekonomin. För när barnet kommer så kommer även hushållskassan krympa, krympa avsevärt. Men det funkar och det funkar bäst om hon är hemma för oss. Men sen gör vi även våra olika insatser, inte bara genom jobb. Hon gillar att laga mat, så hon lagar mat. Hon älskar vårt barn så hon får vara hemma lite extra med henne. <laughs> Oj Jimmy. Där det, <laughs> det, det. Den meningen borde du sätta över. Ja, nej, det, det kommer jag tänka nära. Jag älskar verkligen vårt barn så tänk inte ens tanken. Nej, okay. Men varför är hon hemma för att hon älskar barnet mer då? Jag förstår inte. Ja, nej, det, ja. Jag känner lite mer bara. och Det gör att hon inte behöver ta ut en massa dagar utan får en massa kvalitetstid med vår lilla. Det funkar för oss. Jämställd tycker vi. Men vi behöver ingen statlig bonus som gör att vi ska min san vara hemma lika mycket. För det tycker man är så jäkla situationstecken in inne och politiskt korrekt. Vad säger du om det här? Vad... Oh. Vi, vi kommer väl lite mycket in på det här. Den här. Men det är, det är inget fel att den här kasten handlar mycket om genus. men det, Nej, det, han, det är jättebra att det, är jättebra. Det, det. det. Det är väl det att han inte verkar inse att, att det här är en strukturell fråga mer. Mm. Alltså mm. det är inte så att, att, att, att ni inte gjort ett val. Det, är, klart, det har har gjort. Det säkert pratat om det här. Och när jag kommer till överens om det tillsammans. Det inte så att du har liksom slängt näven i bordet. Och hon bara ja. Utan, men, men det är ju en anledning till att det råkade bli så här. Mm. Och inte ja, tvärtom. Precis. Det är ju inte, inte en slump att jag råkade tjäna mer. Nej, precis. Eh, ja, men, ja men låt oss säga att det hade varit motsatt situation. En mammablogg. Som skrev att ja, ah, nu är det så här. Mm. Att eh, med precis samma retorik. Att... Eh, Ja, jag tjänar med. Och, och varför ska jag behöva behöva behöva behöva be, be, be. ja. det. Mm. Alltså har du det varit en... ju liksom. Nej. Men, ja, jag vet inte Det blir så svårt, för det, man vill inte gå in och hacka I hans lilla söta familj Där som är jämställd Men han, fattar, han är ju lite grann som Djursholmsfrun Han är ju lika vända hand. Ja, från ett helt annat klassperspektiv Ja, men det är det, det, det hela tiden där Det liksom, är att man tror att man är någon egen liten plutt Som inte har med något annat att göra liksom. mm. Att det, ingenting sitter ihop med något Jag gör bara mina egna val Och de har ingen annan med no ingen annan har med det att göra men, är det verkligen så? Den ena är från Djursholm, den andra är från Kville i Hisingen. Ja, precis. Mm. Nej, de är överallt. De är överallt. Apropå mm. mammor, mm. så nu, det är, jag, jag har märkt en sak under många år nu. Och det är att när det kommer, när det kommer till de mest inbitna feministerna eh, bland kvinnor... Nu kommer så, något härligt här. Ja, nu kommer något, mm. nu kommer något härligt så tycker jag att när det handlar om barn sina egna barn och hand om omhändertagandet av dem mm. då, då är det plötsligt inte så att vi alla är påverkningsbara vare sig som kan vara på ett sätt där gillar, tycker jag att All, att kvinnor är väldigt, väldigt snara är ju att hävda att jag har ett särskilt koppling till mitt barn. Så en, en, en, en relation som man, som man har genetiskt som mor. Man kan, där pratar de om genetik som så det står härliga till. Som de aldrig skulle göra om andra beteenden mm. i livet. Men när det gäller just barnet, då är det verkligen så här. Mödrar har en speciell ådra för att ta hand om det som män saknar. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och då, till och med feminister. Ja, ja. Vilka, vilka är då? Jag har alltid <laughs> namn. namn här. <laughs> okej, okay. jag har inga namn att ge. Nej, mm, okej. Okay. Jag måste tänka om det. Är generellt sett att... upplever jag att, att det är. Ja, att men det, att generellt att många... sett i samhället är det ju så. Helt klart. Men även bland våra ja. äh, gelikar, om man nu kan kalla dem så. Mm. Aha, okay. Jag tänker inte vara ska... vänner egentligen utan. I, i... Ja, nej, inte, inte, bara, inte mina mm. vänner nej. så. Utan mm. eh, Sånt jag märker. Den här folk som jag, som jag liksom, kollegor kan vara, till exempel i teatervärlden ah, ah. Sådär, som jag vet är väldigt eh, vad jag betraktar som upplysta. Eh, och, men när det kommer till detta, då blir det plötsligt en helt annat eh, ljud i självan. självan Skällan. Ja. På, ah. skällan jag för mig att det var, jag ville säga självan. Mm. Och så fick jag för mig. Det, kan, det är nog självan. Det är kolger det. det. nej självan. Mm. Ja, men varför är det så. Jag. så? Det kan inte jag svara på. Jag, jag upplever inte, inte heller det så. Nej, men känner du inte jag, känner du Jan att hon. Att hon ibland liksom, Känner att hon kan göra saker bättre än dig för att hon är mamman. Jag är Nej. mamman och kan per definition. Men jag och... känner mig som bäst där också. Mm. <laughs> Nej, men det, ja, för jag känner inte alls nästan tvärtom. Att du ja. kan lite... Då, Men du har inte för. varit så där. Du, du är ju väldigt kärvänlig med Doris, så att du älskar henne och sådär. Och det är ju, ju inte konstigt. Men jag, du har verkligen inte haft en sån vibb av att mm, jag och mitt barn Nej. är en helig eh, förbindelse Nej. som moder jord har gett mig Nej. som mor. Alltså den, den, den typen av känsla tycker jag, jag kan få väldigt mycket. Jag, ja, jag håller med. Jag, jag fattar faktiskt inte den. Jag, ibland är ja, jag tror att ja, ja, det är skitprat. Men det är jag lika mycket det. mitt barn som ditt och, ja, och, och Då skulle jag vara sämre att ja. och, och liksom älska det. Än, ja. en... Nej, Men jag tycker också så här: det finns ju de som inte får egna barn som adopterar ett barn liksom. Mm. också vad då. Jag tror man kan ha någon otroligt nära och nä nästintill till, kanske föräldrarrelation med ett, med, med ett barn som inte är ens eget. Ja, ja det får man väl hoppas. Ja, de adopterar ja. det är Ja, verkligen. Jag kan tänka mig att det hör ihop lite mer än om man till exempel har ett allvar av kolik. Ja men det finns ju tusen exempel på ja men tankar som man har hört går då att jag blir så vansinnig så att nu kastar jag mig själv i väggen eller så skickar ut mitt barn till månen eller vad fan som helst, jag klarar inte av det här. Det är skitjobbigt när skriker. Ja men precis, men att man bygger upp eh, Men, men varför man är skapad på det viset att ja, men, då, då gör man dygd av nödvändigheten att ja. Ja, men, man, man, blir så, man knyter ett band så starkt Så att det inte går Och att det man liksom också kan haft... sitta kvar Långt efter mm. det egentligen är nödvändigt Jag tror att det är dåligt samvete egentligen Man hatar dem lite för att de har skrikit så Så då måste man dubblerar kärleken Fast det fast är inte avhängigt kvinnor just det är väl... nej, nej, utan det beror nog mer på Att kvinnor är oftast de som är hemma mest mm. Antagligen Man kan hoppas på det i alla fall Men jag tycker det här är så här För den här liksom, mamma-grejen mamma och mycket sånt det finns ju även då mens och så här, att man har liksom grejer innan mens, PMS och sånt där. Eller att man vill ha choklad eller det finns ju hur mycket som helst. Så sånt har jag aldrig känt Jag Jag, jag, jag, jag likställer detta med det här liksom modersroll och sånt. Jag har aldrig känt med det heller. Samma med hormoner. Allt det ah, alltså Hormonell och det och det händer. Jag känner aldrig något mm. sånt. Jag känner mig helt Hänga hormoner. Jag har inga... Ett mm. skönt. Jätteskönt, men man känner också lite samman. varför har jag inte det? Eller, är... Känner du dig <laughs> Nej... Eller vad, vad är det? kan du känna dig okvindig? Nej. Det här begreppet har ingen värde sådär nej. för dig. Nej. Eller Eller det. är svårt att fråga är ja, Det är svårt om du det. det, det mm. inte jag vill det, verkligen det är dig. Dig. Ja, är Vad du, ja, du har ju du har ju ja, haft. Vad du? Mm. Ja. E, du, du älskar ju haft. du har du har du du du ju och det gör det du ju fortsatt. Ja men peppar. precis. Ja. Jo men jag menar, det alltså, har jag alltid gjort. Du menar ja. att det är, jag är innan jag fick mens och ja. innan jag fick barn liksom. Ja men i alla fall, att jag föddes... när, när du var gravid. <gård> jag föddes till kvinnan som gillar lakens Så, så skulle sväng. du ha stora, <gård> st st man, man, man, man. stora <gård> kinapuffar. Inte små <gård> utan stora. De är så jäkla goda. de vet du de här stora tjocka liksom. Intressant att det blir en så i kontrast med din övriga intresse. Så de skulle vara jättestora. Allt annat ska vara litet men de ska vara. Så jävla endast. Lassar så bara... Finns det kvinnliga och manliga smakpreferenser? Lackrisk. Att man gillar olika saker. Peppar skulle jag säga. Det är kvinnor som gillar det. det, som gillar det. Nej, men det I alla fall alla, samtliga mina tjejer. Viksmänner. Men hur många har du haft? Liksom? <laughs> Finns det vetenskapliga... Liksom, kan man... Statistiskt underlag för att säkerställa det här analysen. Nej, men det är svårt att gillar... på det. Nej, såklart. Ja. Men choklad känns det som att alltså, det gillar ju många, såklart Även män, absolut. Men jag, min, det här är ju verkligen bara Empiri som jag baserar mm. det här på. <laughs> och det är ju att kvinnor är överlag mer fästa vid choklad, det jag. Alltså, alla verkar älska det verkligen. Ja, och choklad... Choklad... Mm, mums, mums, mums. ja, men det kanske. Frågan är så här: Jag har verkligen del Har man typ läst i, i mitt livsnovell ja. om det? Cosmo ja. är det. Cosmo Paletten. Ja, ah, den här tidningen. Ah, okay. uh -huh. ah, eller, ah, vilken tid sån här -tidning som helst, eller uh -huh. man som helst. Det är så svårt att veta det där. Vad, är, vad tycker jag egentligen? Uh -huh. Det är ju samma med han den här vad heter han, Jimmy, som tror att han har valt att vara hemma och de är så jämställda. Uh -huh. Samma med hon, så tror att jag har valt det här livet. Vad, vad, vad väljer man egentligen? Uh -huh. Vad tycker mm -hmm. man? Det vet man ju inte liksom. Man får ju lära sig så mycket H hela tiden. Vad man ska, hur man ska vara. <tryck> <tryck> <tryck> så bra för Jag läste eh, här om veckan en en text om eh, kvinnlig ägglossning. Mm. Och eh, det var väldigt olika från manlig ägglossning då. Ja, precis. Jag vänta va, för jag ska ta det. Ja, om ägglossning och eh, det var eh, lite skrivet på ett sätt som kändes som lite National geographic. Jag kollade mycket på BBC Life och sånt där nu. För det, det var som att de pratade om djur för att de radade upp egenskaper som kan då inträffa vid för att känna igen sin ägglossning, mm. vilket alla kvinnor då verkligen inte gör, vet, vet det. Tydligen ganska få som vet det. Det kan sticka till i ryggen, är det med eller? Nej, nej, nej det var så inget det sånt sånt där. Det var mycket mer roliga saker. Aha. Till exempel du blir mycket mer, du känner dig sexigare, du, du, du tycker att du är vackrare och, och och också mer uppmärksam på det var verkligen så. jag duschat att du känner dig vackrare. Mm. Nej men det här var verkligen som en så här parningsmönster att man, man, man, blir, man kan vara mycket mer aggressiv och försvar, man kan vara mer mer svartsjuk och liksom försvarande när man har ägglossning. Man, kan, man, man, man känner sig snyggare, kåtare och även eh, tycker att andra är snyggare än vad de kanske egentligen är aha, för att det ska underlätta aha. fortplantningen mm. då. När man, för det är ju det som man ska göra då. Mm. Och det var fler grejer, man, man uppfattade dofter på ett annat mm. sätt. Och det var verkligen så, här, gud vilka djur vi är tänkte jag då liksom. Ifall det, för jag, jag såg verkligen så här: människohonan utsöndrar pheromoner. Hon vänder sig aggressivt mot andra honor i, i hennes närhet. Undrar om de, djuren har, de? har samma diversitet? Alltså skillnad mellan olika djurindivider. Att det finns något djur som så här. Jag är fan inte sån. Jag är jag fan inte jävla suggare. <laughs> det kan jag tala om oh, jag för dig. Eh, nej, det. så är det inte. Hur vet du? Har du träffat alla djur i hela världen? Mm, nej, som, som jägare. Jag, som jägare, som jägare <laughs> kan jag säga. Att, eh, som jag för övrigt, eh, nu är helt ja. fullt eh, Ja, Jag har ett grattis från Thomas. Ja. ja som, eh, det är en lyssnare som eh, i ett avsnitt när vi pratade, när Jens framförallt pratar om eh, ja, västtrafikhändelsen. Incidenten ska vi säga så. Kan man kalla det. Ja. Mm -hmm. eh, Västtrafik ni känner till. Ja, precis. Där... Eh, mm. Jens och så Thomas har haft en debatt via mail. Väldigt härligt och kul att han hör då. Ja, och han har skrivit igen. Ja, du har inte fått hela mejlet men han du ska få det sen men han, han avslutar med, med ett grattis till jägarexamen. Han mm. blev lite av en sjuk Tack. det var väldigt kul. Jag hade faktiskt sista, sista provet igår. Mm. Mm. Eh, för att jag, eh, ni kanske känner det blåsta på konfekten Ni som Lite. tidigare tyckte att jag hade upp det här beviset eh, för att, Men det var två prov Jag hade högvildsprovet Det är man skjuter med kulivär mot Eltavla och då valde jag att lägga ut den bilden då Aha. medan jag faktiskt hade haglivärsprovet kvar. Och det men var du var igår. så säker på det? För att du hade prickat mm. mittan av. Ja, 20. Ja, ja men jag kände att ska jag, jag ska lägga upp det någon gång kan lika vi göra det nu. Ja. Eh, och jag hade ju klarat det än, klarat det. jag skulle kunna stannat där om jag inte ville ha ett haglivär men det ville jag. Så jag klarade det igår eh, jag ska inte ta hela den historien men där kan jag säga apropå det här med djur att när man läser om deras eh, brunstperioder och så sådär, så eller eh, kvigor då till exempel där kalvar alla uteslutande det finns ingen som, om de inte är Kalv. alltså de föder barn Aha. det finns ingen, Aha, det om finns de, finns de ingen. inte är sjuka eller någonting att de, att de, jo någon jo men som det är på. bevis som man, de kan ju ändå så, de så det är inte så att det är någon som inte vill nej nej men de, de, de, som att de, de, de, de alltid vill nej men det finns bara ju för de, de, bara, de, bara för att de bara för att de, att de kvi, kvig, kvar, vad heter det Alltså de kalvar, kalvar. Bara för att de kalvar betyder inte att de vill. Alla brunstar och alla... Eh, så att, men det är ingen fråga. De, man kan inte prata om vilja på det sättet. Med, nej, nej. Men man kan ju säga såhär, så bara, bara för att du är fött barn du ville. Det, det är inte samma sak. Nej, nej. Fast nej. i det här fallet så... Ja, men nu producerar du ju mänskliga... Ja, nu producerar du. Det, det är inte så bara en koka... Så här. Det, det är väldigt lustigt det för att många pratar om så här jag såg en våldtäkt av en, av en delfin. De, de, ja, men det är ju jättebra. Ja, det är konstigt. Jag säga, då, det var verkligen... Det var verkligen i en våldtäkt. Det var flera delfiner som ja. bara jagade efter en hundelfin och så. Men, ja, men alla bara Gud. Men hur faff! fan vet ni om det ja, var det våldtekniken ju inte projicera nej, det att det känns som det det kanske var det bäst det kanske är så de gör det är mm. det bästa de vet att så här för de är ju verkligen alltså djurspaningsbeteenden kan vara väldigt våldsamma ja, men, det, men det är ju det de ja. vill de går ju igång på att de är eller eller Det är, är, det, det, det, ja, vet, det är mycket SNM ja, nej men, <laughs> men bara bara gå igång ju uttryckligt Ja ja men precis mm. nej, men nu försöker nu jag nu projicerar jag men alltså det är väldigt farligt att börja kalla när man börjar <laughs> man börjar liksom definiera djurvåldtäkter Ja det precis men jag tycker också så här Mördar haj. Vad är det för ur? Ja, Vad skämt? Då skulle du kalla dem för det. Ja, jag tror att de dödar någon för, för nöjes skull. What de är ju hungriga. Ja, de ja, äta. Det, ja, det, Nej, det är ja, det där. Jag provocerar oss också för det. Gott, Och så när man pratar mm. om evolutionen. Också på naturprogram. Som någon sorts. Eh, det här gör giraffen för att. Ja. Det gör inte giraffen alls för att. Eller blomman har inte tänkt ut eh, att vara gul för att, utan det är helt enkelt evolutionen. Och när man lägger in en, någon sorts... Eh, ja, men man ska lägga in Det, in kan, in det kan vara svårt. Det blir ju mer lättförståeligt i och för sig. Alltså man, när de säger så här, det här gör blomman för att locka till sig. Man kan ju säga det, fast det, det är ju ingen vilja det handlar om. Men eh, man gör ju det för att mm. det ska bli, det är ju för 80 procenten de här programmen, att de ska kunna förstå det, det här. med 80 procent, vi måste prata om det. Alltså, jag är helt hundra på att Villa Drott-tanten och eh, Jimmy båda <laughs> eh, är båda helt övertygade om att de själva tillhör de 20 jag tror att alla... Min tes från det första programmet. Ja, det stämmer. Stämmer. Det stämmer. Alla tänker att de tillhör de 20 ah, Inte alla. Det tror inte jag alla. Jag tror att okay, du, jag, jag kanske var fel att, om, jag, om jag gick emot det här och sa att. att, att man vet, man vet sin plats. Det vet du ju inte. <laughs> men vi kanske kan <laughs> ha en fråga så här. Att man kan skriva I, till den. oss. Men jag har haft det. Den, jag tror det var fem som svarade också. Då. Ja, ja. då var det helt öppet. Liksom. Man kanske inte vill gå ut offentligt med att jag tillhör de 80%. Man kan, mer. Man kan skicka till oss anonymt. Med brev. Nej, men många skulle ju att jag känner att de är Att, jag, tillhör. Mm. att jag, jag är en vanlig kille. Jag gillar att ta en ö liksom. Eh, och, och det, det... Men jag skulle säga att jag är en vanlig kille Som vill ha ta talat ja, ja precis, så att det, är väldigt, det är väldigt svårt Att definiera det där. Jag skulle aldrig definiera, definiera mig som en vanlig tjej Men du är ju ovanlig Ja Nej, men jag skulle faktiskt aldrig göra det Allt. Eller jag, kanske någon gång, när är jag är vanlig När du sitter och, och mumsa på lite lakris När du har mens med en ärt kudde på magen <laughs> kudde? Har man inte sånt, man värmer ja, men Jag har ju inga grejer säger jag ju ah. Jag har ju inget sånt ha, ha, ha, det går ju så bra för Andersson och Pettersson. Här härligt, nu ska vi prata om Jens igen. Ja, nu går han iväg Hans, igen. Helt han går iväg. Nu är ju mindre blåsande oss. Jens, vill du säga något om Jens? Som han blir glad för sen när vi... Jag vet inte, jag sa allt mitt sist. Men jag kan säga... Jag var tittade på den här manskören på valborgsmässa-afton. Det är länge va, sedan nu. Va, var han den man tittade på hela tiden? Ja, han var ju någon slags ledare. Så att, ja, därför, ja. Men det var inte bara därför. Han var ju väldigt, det var väldigt bra. Det var väldigt roligt för det. Sen karismajäs. Yes. Ja, här, verkligen, han är en stjärna. Han är en riktig stjärna. Ja, ja det har faktiskt. Just... Mm. Han, kommer han det är ju väldigt vackert också. Jättefin. Vackrare man tror när man ser honom. Ja, det gör han. Eller det gör han. Ni är jättebra. Nu har vi pratat om dig. nej inte jag. Det är så kul för att det är, det är sånt att jag får sitta och nysa till i ja. kameran sen. Har jag ingen aning. Oh. Men jag, jag, vill, jag, vill säga en grej om. Jag vet inte vad vi pratar om nu, men det här med djuren. Det värsta tror jag. Jag vet när man har ett här naturprogram. Det är när man håller på att försöka försvara hur. eller Inte försvara, vet inte vad det heter, men när man, när man ska bekräfta hur vi lever man tar svanarna till exempel. Titta mm. på svanarna. Som lever, lever i par. Ja, precis. Alltså, av. Man försöker svara monogamin. Aa, Titta precis. på ja, men Exakt, och alla andra konstiga Nä, sätt. När kvinnorna mördar. Men, <laughs> efter de har legat med varandra. Det är, ja, det är verkligen att man, på, man på. använder det för sina sjuka mm, syften. Ja, det finns ju också det här. Det finns ju en lejon till exempel. Mm. De kan ju ha en, en, en, en hane som... Mm. Eh, Äter upp en annans avkomma. Eller dödar den och äter upp den. Jättevanligt. Ja, det är väl inget trevligt. Jag björnar sådär. också. Ja, ja björnar. Mm. Det skulle ju leva så Nalle som är så gulliga. Blir mm. De är lite farliga. Verkligen. Framförallt när de ska gå i det. Frida, du, du har någonting att berätta. Någonting ja. skandalöst skulle jag säga. Ja, det kanske det är. Ännu en följetag som har tagit slut. Verkligen. Ja. Eller, eller, Villadrott. La ner bloggen. Och Frida, vad gjorde du? Jag har rakat mina ben. Ja, det är sjukt. Ja, det är det faktiskt. Fast nu har håret blivit växa ut igen. Du går du, sin... du, du, du gav dig. Du, på på dina ben, nej. när du rakat benen. Och folk blev ju som galna. Alltså mm, de, ja. de, det var blev hatmejl. Hur fan kan du raka dem? Ja, sjukt, ah, du är Du din jävla... Okay. Ja, nej men så, nej, så var det inte. Nej. Det, var så här, det var en härlig en sommardag här i maj för några veckor sedan Och så tänkte jag jag ska ta på mig en kjol. så softa jag såg på mig, så ska jag äta på mig den. Och då rakade jag benen helt enkelt. Jag föll för något tryck för Va? rakhyven följer för Jag ville är reveal the goddess in me. Men det kanske är biologiskt. Men var det ett det stort kanske... beslut? Nej var det... det var det, var det var jag, bara, jag var raka nu liksom. så gjorde det. Men nu har det börjat växa ut igen för jag rakar dem inte så frekvent då så. Det hit jäkla jobb att hålla ordning på det här håret liksom. Raka växer, ja, raka växlar. Så nu är var, det stugg då. Men det var, inte, det var inte, det kändes inte som ett stort nederlag. liksom Nej, det gjorde det inte. Det växer Nej. ut igen. Det är inte inte större. Nej, det, är så det, liksom. det är det som är, är så härligt. Men här experimentet var över. Ja. Uh, så nu går vi vidare. Vi får se om vi kommer, återkommer till mina ben. Men håret under armarna är faktiskt kvar. Det är kvar? Ja. Mm. Lite av lätt Jag orkar inte. Det är inte så mycket. eller Det syns inte. Det får men, vara jag, där, det är lite jag jag det. Jag skulle kanske uppleva att Håret under armarna. Det som liksom får mer spelrum än benen egentligen. I vardag? Ja. Ja, kanske. De Facebook-kravallarna. Eh, Facebook ja. Det var ju om armhår. Oh. Ja, oh, det var helt sjukt. Hade det mycket väg att vara ben. Men, oh. eh, ja, det hade det nog varit. Det är ju lite tjock. Jag tycker man ser ju det nästan. Ja, men på mig gör man att det är mitt lite ljusgrått. Liksom. Ja, det, det ser inte, inte är så. Det syns faktiskt mer på benen. Det nästan lite längre håret på benen så. Alltså. Ja, ja. Men, och så var, det som, det var så mycket längst ner. Det var som en liten klänning längst ner liksom. Var... Över strumporna så här, Ja, det går ner <görde>, liksom. Nej. Svall. Så här. Nej men, och sen så från förra gången vi spelade in också så, så sa jag att jag skulle gå jag skulle göra något nytt i livet. Jag skulle gå ett första majtåg. Mm. Hur gick det? Ehm, jag har inte gått första majtåg. Du, du ställde in? Det var så här det var, det... Du sviker alla dina grejer. <laughs> där hade den här ideal. Så här, så du... Nej, men det var men så är det med Varför är du inte Nej, jag är inte så mycket arg. Det är så himla tråkigt. Men just nu, du har ju varit jättearg i flera månader. Ja, jag vet, jag vet, jag vet. Och så nu har det liksom, jag visste det hela tiden när jag var så här arg. Så jag kände jag så här, åh, hoppas att det aldrig går över. Jag älskar att vara så arg. Jag har varit så tokig hela tiden. Det kan komma tillbaka. Men jag vet, allting har, ett, har en slut och allting har en början. Mm. Ja, men så då, då när, jag skulle, när jag skulle gå första majståget, då var jag arg. Men då var det så här, F jag har visst maj ja, Majs. Första majståget? Första <laughs> majståget? Nej, första majståget. <laughs> Till och med, du måttade. Okej, första, okay, maj. första maj. Ja. Det var inte petigt. Men Det är I alla fall, första maj. Ja, då skulle jag det gå där. Det fanns inget tåg som passade mig i dagtid då. Fitåget var inte då. Nej, Fitåget var på kvällen efter allt mm. var över. Och då var det så kallat återtåget där fi skulle vara med. Det var klockan halv sex tror jag vid Stora Teatern. Så jag och Lisa Novotny gick dit. Men när vi kom dit, då är det så här. Oh, då kände vi direkt så här: Okej, okay, det här vet vi inte vi kan gå med. I. Det kanske var så här: 50 personer. Och det var någon som spelade fiol och någon som spelade gitarr. Och det var jättemycket så här lusekoft, liksom mm. koftor Och ja. det var böngryta, liksom, hela, hela kittet. Ja. Och så, så fick man inte... Jag har ju aldrig gått så här tåg. Men man, man var tvungen att gå fem i, i rad. Liksom. Det är regeln, regel, det kan väl du. Det var som en marsch. Alltså, ja, men man måste gå så här fem i fem i men Det är som demonstrationstågsregler, eller? Nej, ja, det är olika på olika Ja, man måste tåg. gå fem stycken. Fyra i bredd, så är ja, det i fyr. ärarna. Ja, men precis, Fy, det är det. det. Fyra och i bredd. Här, och här var det kanske fem i bredd då. Ja, men det bara... Ja, ja, då, ja, men det kan jag gilla. Ja, det gillar du jag. Du skulle gått i ärarna istället så är det bättre. Jag gick bredvid. Rödfrån. Nej, ja. Nej, men så då... då jag har feministdelar också. Ja, men... Ja, Okej. Okay. 60 mars aldrig då. Ja, det är jättebra. Ja. Ja. Släpp 60 timmars ja. arbetsdag. Liksom. Släppt. Fyra timmars arbetsdag. Ja. Det fanns inget sånt Men 6 timmar kan vi ta. Nej, men i alla fall. Så då, då när de skulle börja tåga i det här 50-personers tåget, då, fem i rad, och började sjunga, så kände vi att nej, det här går inte. Vi kan inte göra detta. Det finns ingenstans att gömma sig bland de här 50. Du kunde, du stod inte ut. Så då gick vi i tåget istället. istället. Du är ung, du är ung, du är ung, du är Här är karussell som ska gå till kvällen. Tio för stora och fem för små. Sköna på, sköna på för det ska... Nej, nu ska vi ju runda av va? Nästa ja. så faktiskt. Kan inte det så? Ja, det är en dag imorgon mm. också. Vi har haft otroligt trevligt. Vi har diskuterat allt möjligt. och. Härligt att vara tillbaka efter vårt lilla ja. uppehåll. Ja, men verkligen. Det har varit ett upphåll som lite har smärtat oss och våra lyssnare. Mm -hmm. Kanske främst, främst av alla. Rebecka Molin, tror vi. Ja, det tror jag också. Ja. Hon, är glada, hon är glad nu. En troget fan. Ja. Mm -hmm. Vi gillar henne. Oh, eh, vi gillar alla. Nä. Nej, det gör vi inte. Men eh, vi är glada att alla finns. Ja, de flesta gillar. Ja, de flesta är vi glada att de finns. Nu ska jag försöka komma på någon som inte gillar, men det kan jag inte komma på det. det Namn, just namn mm. <laughs> Så här är det. Tack för uh, ikväll. Eh Frida igen. Det har varit ett nöje. Oh. Det samma John. Tack. Jag ser ut och hem ja. ni Kan ni gå in och kolla på hemsidan på, på, um, på, um, på, um, på hemsidan. På uh, hemsidan. På uh, hemsidan. hemsidan menar jag egentligen. Uh, tack för ikväll. Vi ses. Vi hörs. Hej. Hej. Jamoli tu, mi bara ba. Jamoli tu, jamoli